David Copperfield de Charles Dickens Pista 51 Într-un birou, care era atât de masiv construit că putea fi luat drept temelia turnului Babel, am fost prezentați fostului nostru director de școală, care se afla în mijlocul unui grup alcătuit din vreo doi-trei funcționari foarte ocupați și câțiva vizitatori care veni să ei. M-a primit bine, vrând să arate că el mă formase în anii de școală și mă iubise întotdeauna cu adevărat. Când i-l-am prezentat pe Treadles, domnul Crickle s a exprimat la fel, dar mai domol, spunând că i-a fost mereu călăuză, povățuitor și prieten. Venerabilul nostru profesor îmbătrânise mult și înfățișarea nu îi se schimbase în bine. Chipul era la fel de aprig ca și o iar ochii tot atât de mici și chiar mai înfundați în orbite. Părul rar, suros și cărunt, de care m-aminteam atât de bine, căzuse aproape cu totul și vinele îngroșate de pe capul acum pleșuv nu erau prea plăcute la vedere. După ce am schimbat câteva vorbe cu acești domni, care ne-au lăsat impresia că nimic nu interesa mai mult pe lume decât asigurarea cu orice preț a unui trai cât mai bun pentru pușcăriași și că altă faptă mai vrednică decât aceasta nu rămăsese desăvârșit în afara zidurilor închisorii, am pornit să vizităm temnița. Fiind ora prânzului, ne-am dus mai întâi în bucătăria cea mare, unde tocmai se făceau pentru fiecare deținut porțiile care trebuiau servite în celule cu regularitatea și precizia unui ceasornic. L-am întrebat în șapte pe traders dacă își dădea oare cineva seama de contrastul izbitor care exista între mâncarea aceasta îmbelșugată și de bună calitate și aceea nu atât a săracilor cât a soldaților, a marinarilor, a țăranilor, a majorității oamenilor hardici și cinstiți din societatea noastră, dintre care nici 5% nu izbuteau să se hrănească atât de bine. Am aflat însă că sistemul cerea un trai bun și, pe scurt, ca să sfârșesc odată pentru totdeauna cu prezentarea acestui sistem, că el era menit să rezolve fără greș orice problemă. Nimănui nu-i trecea prin minte că ar mai exista, poate, și alte sisteme vrednice de a fi luate în seamă. Străbătând câteva coridoare impunătoare, l am întrebat pe domnul Crickle și pe prietenii săi care erau temeiurile principale al acestui sistem atotputernic și universal valabil ni s-a răspuns că el se bizuia pe totala izolare a pușcăriașilor pentru ca niciunul dintre pușcăriași să nu afle nimic despre ceilalți pușcăriași și să ajungă astfel într-o stare de spirit prielnică unei singere pocăințe și ispășiri. Totuși, când am început să vizităm câteva celule cu pușcăriași, când am trecut prin coridoarele unde se aflau aceste celule și ni s-a explicat felul cum erau duși la biserică, dându ne se și alte lămuriri, am rămas încredințat, că deținuții știau unii despre alții mult mai mult decât se bănuia și că aveau un mijloc foarte bun de a comunica între ei. De altfel, cred că lucrul acesta s-a și dovedit între timp, dar în momentul acela o asemenea îndoială ar fi însemnat un adevărat sacrilegiu, așa că m-am mulțumit să cercetez mai departe dovezile pocăinței despre care mi se vorbise. Și în această privință am avut mari îndoieli. Am găsit că predomina o modă a pocăinței, așa cum văzusem în vitrinele croitorilor din oraș hainele și vestele croite toate după același șablon. Am auzit o sumedenie de mărturisiri, mai toate la fel, nu numai în privința faptelor, dar și a cuvintelor folosite, ceea ce părea extrem de suspect. Am dat peste o mulțime de vulpi care găseau prea acri struguri la care nu puteau ajunge, dar am cunoscut prea puține vulpi în care să mă pot încrede ca să le las la îndemână vreun ciorchine. Mai presus de toate, am băgat de seamă că cei care se spovedau mai mult trezeau un interes mai mare și că vanitatea, îngânfarea, nevoia de a se afla în treabă și plăcerea de a-i înșela pe ceilalți, care la unii era neînchipuit de exagerată după cum reieșea chiar din trecutul lor, îi îndemna să recurgă la aceste spovedanii care le procurau deosebită satisfacție. Totuși, în cursul acestei vizite... Am auzit de atâtea ori vorbindu-se de numărul 27, care era favoritul închisorii și părea să fie într-adevăr un pușcăriaș model, încât m-am hotărât să nu trag nicio concluzie până ce nu-l voi vedea și pe el. Am aflat că și 28 era un exemplu minunat, dar avusese nenorocul ca Gloria să fie întunecată de extraordinara strălucire a lui 27. Am auzit atât de multe de acest 27 și de frumoasele scrisori pe care le trimitea mamei sale, de o situație părea foarte îngrijorat am început să devină nerăbdător vrând să-l cunosc cât mai repede. A trebuit să mai stăpânesc însă nerăbdarea câtva timp, deoarece numărul 27 era rezervat pentru efectul final. În cele din urmă am ajuns și în fața celulei sale și domnul Crickle, uitându-se printr-o gaura ușii, ne-a comunicat cu cea mai mare admirație că tocmai citea o carte cu imnuri religioase. Dorința de a-l vedea pe numărul 27 citind cartea de rugăciuni a fost atât de mare că vreo șase sau șapte capete s-au grămădit la gaura din ușă, astupând-o cu totul. Pentru a înlătura acest neajuns și a ne da prilegiul să stăm de vorbă cu numărul 27 tocmai când se purificase prin rugăciuni, domnul Crickle a poruncit să se deschidă ușa celulei, iar numărul 27 să fie adus pe coridor. Așa s-a și întâmplat și spre marea noastră uimire, Traddles și cu mine am văzut că numărul 27 nu era altul decât Uriah Hip. Ne-a recunoscut imediat și, în timp ce ieșea din celulă, ne-a zis, răsucindu-și trupul ca și o dinioară. Ce mai faci, domnule Copperfield?" Ce mai faci, domnule Traddles? Faptul că m-a recunoscut a stârnit admirația tuturor celor de față. Aveam impresia că mai toți îl prețuiau pentru că nu se arătase prea mândru și ne luase în seamă. Ei, 27!" Le a spus domnul Crickle, luându de braț. Cum o mai duci?" Sunt foarte umil, domnule," a răspuns Uriah Hip. Așa este întotdeauna, douăzeci și ne-a zis domnul Crickle. A intervenit atunci un alt domn, care l-a întrebat grijuliu. Te simți bine aici?" Da, domnule, vă mulțumesc," a răspuns Uriah Hip, uitându-se spre celulă. Mult mai bine decât m-am simțit vreodată în altă parte." Îmi dau acum seama de nebunile pe care le-am săvârșit, domnule, și asta mă face să mă simt bine aici." Câțiva domni s-au arătat foarte mișcați și unul, trecând prin fața celorlalți, l-a întrebat călduros. Dar carnea de vacă, cum o găsești?" Vă mulțumesc, domnule, ieri a fost mai tare decât aș fi dorit, dar datoria mea este să îndur totul," a răspuns Iuraia, uitându-se la cel care-i vorbise. Am păcătuit, domnilor, și trebuie să sufăr consecințele fără să mă plâng." A adăugat Iuraia cu un zâmbet smerit. S-a ridicat un murmur prin care unii proslăveau cerească starea de spirit a numărului 27, iar alții protestau indignați împotriva furnizorului care îi dăduse prilejul să se plângă. Domnul Crickle și-a însemnat imediat acest lucru iar 27 a stat în mijlocul nostru ca și cum și-ar fi dat seama că era cel mai important obiect dintr-un muzeu cu o faimă deosebită. Pentru ca noi, neofiții, să fim și mai bine luminați, s-a dat în grabă porunca să fie adus și 28. Am fost atât de uimit de întâlnirea cu Iuraia Hip că acum abia de m mai mirat când l-am văzut ieșind din celulă cu o carte în mână pe domnul Litimer. 28 i-a spus un domn cochelar, care până atunci nu luase cuvântul. Săptămâna trecută te-ai plâns, dragul meu, de cacaua primită. S-a mai îmbunătățit de atunci? Vă mulțumesc, domnule, a fost mai bine preparată, a răspuns Littimer. Dacă mi-aș permite să mă exprim astfel, aș spune, domnule, că laptele cu care e fiartă nu e tocmai curat. Dar îmi dau seama, domnule, că în Londra se pune de obicei apă în lapte și că e greu de găsit un lapte curat. Am avut impresia că domnul Cochilar îl sprijinea pe 28 împotriva lui 27, susținut de domnul Crickle, căci fiecare voia să arate meritele protejatului său. Și în ce stare de spirite afli 28? L-a întrebat domnul Cochilar. Vă mulțumesc, i-a răspuns domnul Litimor. Îmi dau seama acum de nebuniile pe care l am săvârșit, domnule. Sunt cam tulburat când mă gândesc la păcatele foștilor mei tovarăși, dar nădăjduiesc că își vor afla iertarea. Ești fericit?" l a mai întrebat același domn, încurajându-l cu un semn din cap. Vă sunt foarte îndatorat, domnule, sunt foarte fericit," a răspuns domnul Littimer. Ai ceva pe suflet?" vorbește deschis 28. Dacă ochii nu mă înșală," a grăit domnul Littimer fără a-și ridica privirea, Ia aici de față un domn care m-a cunoscut și în viața mea de odinioară. Iar ar fi de folos acestui domn să afle că toate greșelile pe care le-am săvârșit," s-au datorat faptului că am fost în serviciul unor oameni tineri și m-am lăsat târât de ei în păcat, fără să fie avut puterea de a mă împotrivi. Nădăjduiesc că domnul acesta nu-mi va lua nume de rău cele spuse, ci va ști să tragă cuvenită învățătură. E pentru binele lui. Îmi dau seama de nebunile din trecut și sper că se căiește și el de toate fără de legile și păcatele la care a luat parte. Am băgat de seamă că unii domni își țineau mâna pavăză la ochi, de parcă ar fi intrat într-o biserică. Vorbele acestea îți fac 528, i-a zis cel care îl întrebase. Mă și așteptam la așa ceva din partea ta. Altceva mai ai de spus? Domnule, a răspuns domnul Litimer, ridicându-și ușor sprâncenele fără a-și ridica și privirea. E vorba de o femeie tânără care a apucat pe un drum greșit. Am încercat să o salvez, domnule, dar n-am izbutit. Îl rog pe acest domn, dacă este stă în putință și dacă vrea să fie atât de bun să comunice tinerei fete că o iert pentru felul cum s-a purtat cu mine și că aș dori să ajungă și ea la pocăință. Nu mă îndoiesc, 28, l-a asigurat cel care-i pusese întrebarea că domnul despre care vorbește a priceput, ca noi toți de altfel, frumoasele sentimente pe care le a arătat. Nu vrem să te mai reținem. Vă mulțumesc, domnule, a zis domnul Litimor, vă salut, domnilor, și vă doresc ca împreună cu familiile dumneavoastră să vă recunoașteți păcatele și să vă pocăiți. Rostind aceste cuvinte, numărul 28 s-a retras după ce a schimbat o privire cu Iuraia ca și cum s-ar fi cunoscut printr-un anume mijloc de a comunica. Când a închis ușa după el, un murmur a trecut prin grupul celor de față care l-au socotit ca un om foarte respectabil, constituind un exemplu cât se poate de frumos. Ea spune, 27," a glăsuit domnul Crickle, intrând în scenă cu favoritul său, ce putem face pentru tine? Dacă ai vreo dorință, s-o auzim." v cere cu smerenie, domnule, îngăduința de a scrie din nou mamei mele, a spus Iuraia, răsucindu-și iar capul hain. Firește că-ți vom da voie, i-a zis domnul Crickle. Vă mulțumesc, domnule. Sunt îngrijorat de soarta mamei mele. Mi-e teamă că nu e în siguranță. Cineva a întrebat nesăbuit, de ce? Dar un murmur indignat l-a oprit. S! Mântuirea sufletului îi e primejduită, a răspuns Iuraia, răsucindu-se în direcția de unde s-auzise glasul. Aș dori ca mama să ajungă și ea în situația mea. Dacă n-aș fi venit aici, n-aș fi devenit așa cum sunt. Ce bine ar fi dacă aș vedea-o și pe mama aici. Pentru toți ar fi mai bine dacă ar fi luați și aduși aici." Aceste declarații au strânit o satisfacție mai mare decât toate cele de până atunci. Înainte ca să fi venit aici, am fost prada păcatelor. A urmat Iuraia strecurându-și spre noi o privire piezișă de parcă ar fi vrut să înfiereze lumea de afară care ea îi aparțineam. Dar acum îmi dau seama de rătăcirile mele. Sunt multe păcate pe lume, chiar și mama e supusă păcatelor. Pretutindeni afară de aici, dăinuiește păcatul. Te-ai schimbat mult?" a întrebat domnul Crickle. O, da, desigur!" a strigat pocăitul cu nădejdea în glas. Ai dai iar în păcat dacă ieși de aici?" l-a întrebat altcineva. O, oh, bineînțeles că nu. Bine, i-a zis domnul Crickle, e cât se poate de bine. Te-ai adresat adineauri domnului Copperfield. Vrei să-i mai spui ceva, 27? M-ai cunoscut cu mult înainte ca să fie ajuns aici și să mă fi schimbat, domnule Copperfield. A zis Iuraia, uitându-se la mine și niciodată n-am văzut o privire mai haină, nici măcar pe chipul său. Mai cunoscut pe vremea când, în ciuda rătăcirilor mele, Eram umil printre cei îngânfați și blând printre cei violenți. Chiar dumneata, domnule Copperfield, ai fost violent cu mine și m-ai lovit odată în obraz, după cum știi. Compătimire generală, câteva priviri indignate s-au țintit asupra mea. Dar te iert, domnule Copperfield, a declarat Iuroia, scoțându-și în evidență bunătatea firii printr-o murșavă și nelegiuită comparație pe care nici nu vreau să o mai repet. Îi iert pe toți. Nu se cade să mai port vreun gând rău cuiva. Te iert din toată inima și-ți doresc ca, pe viitor, să-ți stăpânești pornirile pătimașe. și îi doresc și domnului W să se căiască și domnișoarei W și tuturor celor care au făcut parte din grupul acela de păcătoși. Ai avut și dumneata de suferit și-ți doresc ca această încercare să-ți fi priit. Dar ar fi fost mai bine pentru dumneata să vii aici. Și pentru domnul W și pentru domnișoara W ar fi fost mai bine să fi venit și ei aici. Cea mai bună urare pe care ți-o pot face, domnule Copperfield și dumneavoastră, domilor, e să fiți luați și aduși aici. Când mă gândesc la rătăcirile mele de altădată și la starea mea de azi, sunt sigur că v-ar face și dumneavoastră mult bine. Îi plâng pe toți aceia care nu au fost aduși aici. S-a retras în celula sa, însoțit de corul celor care l-aprobau și atât eu cât și Treadles, ne-am simțit ușurați când am văzut ușa zăvorută. Pocăința aceasta avea un caracter atât de neobișnuit încât am simțit nevoia să întreb de ce fuseseră închiși. Dar toți acești domni au ocolit răspunsul. M-am adresat unuia dintre cei doi gardieni care, după aerul lor, mă făceau să cred că nu se lăsau păcăliți de această farsă. Nu cumva ști care a fost ultima înălegiuire săvârșită de numărul 27 în rătăcirile lui? L-am întrebat în timp ce mergea alături de mine pe coridor. Răspunsul a fost că săvârșise o potlogărie la o bancă. La banca Angliei?" am întrebat. Da, domnule. Înșelăciune fals și complicitate. O bandă întreagă. El era instigatorul. Voiau să pună mâna pe o sumă foarte mare. Sentința, deportarea pe viață. 27 s-a dovedit cel mai șmecher din toată banda și era cât pe aici să scape, dar nu i-a mers. Banca abia izbutit să-i vină de hac în ultimul moment. Că știi ce nelegiure a săvârșit 28?" 28, mi-a răspuns paznicul vorbind în șoaptă și uitându-se peste umăr în timp ce mergeam pe coridor de teamă ca nu cumva să laudă audă sau ceilalți, povestind cu atâta lipsă de respect isprăvile celor doi neprihăniți, 28, o sândit și el la deportare, a intrat în slujba unui tânăr și a furat vreo 250 de lire în numerar și în acțiuni, în noaptea dinaintea lor în străinătate. Îmi amintesc foarte bine de cazul acesta, pentru că a fost prins de o pitică. De cine? o femeie foarte mică de statură. Am uitat cum o chema." Nu cumva, Maucher?" A, ah, ba da." Scăpase de cei care îl urmăreau și se pregătea să fugă în America, deghizat cum nu s-a mai pomenit. Își pusese și o perucă blondă cu barbete. Dar la Southampton l-a întâlnit pe stradă femeiușca aceea mărunțică, l-a dibăcit cu privirea ei ageră, i s-a băgat între picioare, l-a făcut să cadă și l-a ținut jos, ca în ghearele morții. Strașnică mai și domnișoara Maucher asta!" am exclamat eu. Așa, -i. și la fel ați fi spus dacă ați văzut-o ca mine la judecată, când și-a depus mărturia, mi-a zis prietenul meu. Când a prins, el i-a făcut o tăietură în obraz și a lovit-o cumplit, dar ea nu i-a dat drumul până ce nu l-a văzut închis. Îl ținea cu atâta înverșunare că sergenții au trebuit să-i ducă pe amândoi la poliție. Și-a depus mărturia cu mult haz și toți judecătorii au lăudat-o, iar numeroși admiratori au dus-o cu alai până acasă. A declarat în fața curții că, așa cum îl știa, L-ar fi prins și singură, chiar dacă el ar fi avut puterea lui Samson, și sunt sigur că așa ar fi făcut. Și eu am fost de aceeași părere, prețuind-o și mai mult pe domnișoara Maucher. Văzusem tot ce era de văzut acolo. Zadarnic m-aș mai fi ostenit să-i spun unui om atât de entuziast ca domnul Crickle că nici 27, nici 28 nu se schimbaseră de fel, că erau așa cum fuseseră întotdeauna, că și acea fățarnici. Se pricepeau de minune să facă asemenea mărturisiri într-un loc acela, știind tot atât de bine ca și noi foloasele pe care le vor trage de pe urma acestei purtări, când vor fi trimiși în deportare, într-un cuvânt că totul nu era decât o farsă, jalnică, urâtă și dezgustătoare. De aceea l-am lăsat cu sistemul și cu adepții lui și am plecat buimăcit spre casă. Poate că-i mai bine, Trudels, i-am zis, că atunci când îți intră în cap o idee trăsnită, să duci până la capăt ca să scap de ea." Și eu sunt de aceeași părere." Mi-a răspuns Treddles. Capitolul 33 Răsare o lumină în calea mea Se apropia Crăciunul și se împlineau vreo două luni de când mă înapoiasem acasă. O vedeam desor pe Anies. Oricât de puternic era glasul de laud al publicului care mă încuraja și oricât de înflăcărate erau emoțiile și îndemnurile pe care mi le inspira, cel mai mic cuvânt de prețuire venind din partea lui Anies trezea un răsunet mult mai adânc în sufletul meu. Cel puțin odată pe săptămână și nori și mai des porneam călare spre casa ei, unde petreceam toată seara. De obicei mă întorceam noaptea, călare acasă, căci tot mai stăruia în mine vechea tristețe, mai dureroasă atunci când o părăseam pe Anies și eram mai mulțumit să mă obosesc cu drumul decât să rătăcesc pe căile trecutului în ceasuri de veche sau în jalnice visuri. Multe nopți de o adâncă tristețe m-am petrecut astfel în aceste plimbări călare, năpădit de gândurile care mă chinuiseră în lungul răstimp cât lipsisem de acasă. Poate ar fi mai adevărat dacă aș spune că ascultam numai ecourile acestor gânduri, îmi vorbeau ca de departe, le izgonisem și mă împăcasem cu situația de neînlăturat, când îi citam la Anies ceea ce scrisesem, când o vedeam cum mă asculta, mișcată până la lacrimi sau zâmbind și îi auzeam glasul melodios, când îmi dădeam seama cât de sincer lua parte la întâmplările din lumea închipuită în care trăiam, Mă gândeam la viața pe care mi-aș fi putut-o făuri, dar gândul acesta era tot atât de zadarnic ca și acela care mă bântuise după căsătoria cu Dora când mă întrebam cum aș fi vrut să fie soția mea. Datoria mea față de Anies, care mă iubea cu o dragoste ce nu putea fi tulburată pe nedrept de pornirile mele egoiste, căci aș fi pierdut-o pentru totdeauna, precum și certitudinea că eu, care îmi făurisem singur soarta, culegând ceea ce am dorit, N-aveam dreptul să mă plâng și trebuia să mă resemnez, mă făceau să mă simțămintele mintele pe care le descoperisem. O iubeam totuși și uneori găseam în inima mea o mângâiere în gândul că va veni și ziua când îi voi putea mărturisi totul fără nicio remușcare. Când frământările acestea vor fi trecut și când voi fi în stare să-i spun Știi, Anies, așa s-au petrecut lucrurile pe vremea când m-am întors acasă, sunt bătrân acum, dar de atunci n-am mai iubit pe nimeni." Ea părea neschimbată, era ceea ce întotdeauna fusese pentru mine, mereu aceeași. În această privință, rămăsese între mătușa mea și mine, încă din noaptea când mă întorsesem acasă, nu atât o constrângere sau o dorință de a ocoli acest subiect, cât o înțelegere nemărturisită de a ne gândi amândoi la ea, fără a rosti niciun cuvânt. Dar în serile pe care, potrivit vechiului nostru obicei, le petreceam împreună în fața focului din cămin, ne lăsam de acestor gânduri, Închipat de firesc, de parcă ne-am fi vorbit. Niciunul nu rupea însă sătăcere. Cred că în noaptea ce am se poate nu mai împarte gândurile și că înțelegea prea bine că eu nu îndrăzneam să le mai dau glas. Apropiindu-se Crăciunul și văzând că Anies nu mai făcea nicio destăinuire, a început să mă chinuiască o bănuială care de multe ori îmi trecuse prin minte. Oare nu cumva Anies pricepuse starea inimii mele și voia să-mi cruțe o nouă suferință? Dacă așa statau lucrurile, atunci jertfa mea era zadarnică, Datoriam în față de ea rămânea neîmplinită și orice gest mărunt pe care voiam să-l ocolesc, îl săvârșam în orice clipă, fără să-mi dau seama. M am hotărât să lămuresc totul și, dacă ar exista o piedică între noi, s-o înlături, fără nicio șovăire. Era o zi aspră, rece, de iarnă, o zi de pomină în viața mea. Ninsese mai înainte timp de câteva ceasuri și zăpada s-a șternuse pe pământ în straturi ușoare, dar înghețate. De la fereastră vedeam cum vântul de miază noapte bătea cu furie în larg. Mă gândeam la vântul care ne dezlănțuia peste uriașele întinderi de zăpadă din munții Elveții, unde nu călca picior de om pe o asemenea vreme și mă întrebam dacă acele piscuri singuratice ar putea părea mai pustii decât întinsul oceanului. Porneștea scălare, trot?" m-a întrebat mătușa mea, vrându-și capul pe ușă. Da, i-am zis, mă duc până la Canterbury, e o zi bună de mers scălare." Sper ca și calul să fie de aceeași părere, mi-a spus mătușa mea, dar deocamdată stă în fața porții, cu capul plecat și urechile prăustite, de parcă s-ar gândi că tot mai bine i-ar fi îngrajd. Trebuie să arăt că mătușa mea îngăduise accesul calului pe pajiștea interzisă, fără a-și slăbi însă vigilența în ceea ce privește măgarii. O să se învioreze îndată, i-am zis. În orice caz, plimbarea o să-i priască stăpânului său, a greit mătușa mea aruncând o privire asupra hârtiilor de pe birou. Of, oh, băiatule, multe ceasuri ți mai petreci la masa de scris. Nu mi-aș fi închipuit niciodată când citeam vreo carte câtă muncă îți trebuie ca să o scrii. Uneori și cititul este o muncă destul de grea, i-am zis eu, iar scrisul își are și el farmecul lui. Da, înțeleg," mi-a spus mătușa mea, ambiția, nevoia de a găsi aprobarea și simpatia celorlalți și multe altele, nu-i așa? Bine, hai, du-te." Mai știi ceva de legătura aceea lui Anies?" Am întrebat-o, stând liniștit în fața ei. Mă bătuse pe umăr și se așezase în gilțul meu. Înainte de a răspunde, s-a uitat câteva timp la mine. Cred că știu, Trot. Bănuiala Dumitale s-a adăverit. Cred că da, Trot. S-a uitat atât de compătimitor la mine, cu un fel de șovoială de compătimire sau de îndoială în dragostea ei, încât am fost nevoit să fac o sforțare serioasă ca să-mi păstrez liniștea. Și ceea ce e mai important, trot, mi-a zis mătușa mea, da? Cred că Anies e pe cale să se mărite. Să-i ajute Dumnezeu, am spus eu, bucurându-mă. Să-i ajute Dumnezeu și ei și bărbatului ei, a răspuns mătușa mea. Am repetat și eu această urare, m-am despărțit de mătușa mea, am coborât repede scara, am încălecat și am pornit la drum. Hotărârea pe care o luasem trebuia acum să o duc până la capăt cât de bine mă amintesc drumul pe care l-am străbătut călare în ziua acea aspră de iarnă. Chiciura, pe care vântul o ridica de pe iarba înghețată și nu arunca în obraj, tropăitul surd al copitelor calului, monoton ca un cântec, brazdele înghețate, vârtejurile de zăpadă purtate de vânt în cariera de piatră, caii care se opriseră să răsufle în vârful unui deal fumegând, înhămați la o căruță cu fân și scuturându-și clopoții cu sunete melodioase, Costișele și povârnișurile albe de nea ce se desfășurau pe întinsul ținutului, profilându-se pe cerul întunecat ca un desen tras cu creta pe o tăblie neagră. Am găsit-o pe Anies singură. Fetițele se duseser la casele lor și a stătea lângă foc, citind. Când m-a văzut intrând, a lăsat cartea jos, mi-a urat ca de obicei bun sosit și a luat coșulețul de lucru și s-a așezat la una din vechile ferestre. M-am așezat lângă ea pe bancheta ferestrei și am început să vorbim despre mersul lucrării mele de data când o voi sfârși și de progresele făcute de la ultima mea vizită. Anies era foarte veselă și mi-a spus că în curând voi ajunge prea celebru ca să mai stau de vorbă cu ea despre asemenea lucruri. Așa că, vezi, profit și eu de clipa de față și cât se mai poate, mai stau de vorbă cu tine, mi-a zis Anies. M-am uitat cum lucra, era atât de frumoasă și așa a ridicat ochii blânzi și-a văzut că o priveam. Ești cam îngândurat azi. Să-ți spun de ce, Anies, tocmai de aceea am venit. Și-a lăsat lucrul deoparte, așa cum obișnuia de câte ori aveam o discuție mai serioasă, și m-a privit cu luarea minte. Dragă Anies, te îndoiești cumva de sinceritatea mea? Nu, mi-a răspuns ea mirată. Te îndoiești cumva că sunt ceea ce am fost întotdeauna pentru tine? Nu, mi-a răspuns ea cam mai înainte. Îți amintești că... Atunci când m-am întors acasă, am încercat să-ți arăt câtă recunoștință-ți datoram, dragă Nies, Anies, și cât de mult țineam la tine. Îmi amintesc foarte bine," mi-a zis ea cu dioșie. Ai o taină, Anies, împărtășește-mi-o și mie." Și-a plecat ochii tremurând. Nu se putea să nu aflu până cele din urmă, chiar dacă nu mi-ar fi spus-o altcineva, ceea ce mi se pare destul de ciudat că ai dăruit cuiva comoara neprețuită a dragostei tale. Nu mi-a ascunde un lucru care e în legătură atât de strânsă cu fericirea ta. Dacă te poți încrede în mine, așa cum mi-ai spus-o, și acum cred că e momentul cel mai potrivit, atunci lasă-mă să-ți fiu prieten, să-ți fiu ca un frate, mai ales în această împrejurare. Mi-a aruncat o privire rugătoare și plină de mustrări, s-a ridicat de lângă fereastră, a mers cu pași repes prin o daie fără a ști unde se duce, și-a ascuns fața în palme, și a izbucnit într-un plâns care m-a zguduit adânc. Și totuși, Lacrimile acelea mi-au trezit o nădejde în suflet. Fără să-mi dau seama de ce, lacrimile acestea mi amintau de zâmbetui trist, ce-mi rămăsese atât de bine întipărit în minte și îmi umplau inima, nu de temeri sau de întristare, ci de speranțe. Anies, surioara mea, draga mea, cu ce te-am jignit? Lasă-mă să plec trotul, nu mă simt bine. Mi-am pierdut cumpătul, o să-ți vorbesc altă dată, când va veni vremea. O să-ți scriu, dar acum nu-mi mai-mi spune nimic. Te rog, nu. M-am străduit să-mi amintesc ce-mi spusese în una din serile trecute, când îi vorbisem de dragostea ei, care nu cerea niciun răspuns. Mi s-a părut că, într-o clipă, trebuia să răscolesc o lume întreagă. Anies, nu pot să te văd în starea aceasta și să știu că totul e din vina mea. Fetiță dragă, mai scumpă decât orice pe lume. Dacă te simți nefericită, lasă-mă să-ți împărtășesc suferința. Dacă ai nevoie de vreun sfat sau de vreun ajutor, lasă-mă să-ți-l dau. Dacă ai vreo povară pe suflet, Lasă-mă să-ți-o ușurez, că ce-an eu nu mai trăiesc decât pentru tine. O cruță-mă, nu mai sunt stăpână pe mine. Altă dată am putut desluși din suspinele ei. Apucasem iar pe o cale greșită. Din egoism sau, luându-mă după semnul acela care-mi trezise o nădejde, puteam să întrevăd ceea ce nu cutezam să visez? Trebuie să-ți vorbesc, nu te pot lăsa așa. Pentru tot ce am mai scump, an ies, să nu ne mai ascundem unul de altul după atâția ani și după tot ceea ce s-a petrecut, trebuie să-ți vorbesc deschis. Dacă ți-a trecut măcar o clipă prin minte, gândul că aș pismui fericirea pe care tu o poți dărui, că nu m-aș resemna să rămân numai ocrotitorul drag pe care tu singură l-ai ales, că nu m-aș mulțumi să fiu de departe, un martor fericit al bucuriei tale, izgonește acest gând căci nu-l merit. N-am suferit în zadar, pilda ta mea a fost de folos. Nu e nicio urmă de egoism în dragostea ce o port. Se liniștise. După câtva timp și-a întors fața palidă către mine și mi-a spus cu glasul stins, curmat din când în când și totuși destul de limpede. În numele prieteniei curate pe care mi-o porți și de care nu mă îndoiesc, trebuie să-ți spun totul că te înșeli. Nu-ți pot spune mai mult. Dacă vreodată, de-a lungul anilor, am avut nevoie de un sprijin sau de un sfat, le-am primit. Dacă m-am simțit vreodată nefericită, mi-a trecut. Dacă am avut vreo povară pe inimă, mi s-a ușurat. Dacă am vreo taină, ea nu e nouă și nu este ceea ce crezi. Nu o pot dezvălui, nici împărtăși. A fost multă vreme numai a mea și așa trebuie să rămână și de aici înainte. Anies, stai o clipă. Voia să plece, dar am oprit-o, am prins-o în brațe. Dar lungul anilor nu e nouă, gândul și nădejdii noi îmi răscoleau mintea și lumina vieții mi se schimba cu totul. Scumpa mea, Anies... Știi cât de mult te prețuiesc și te cinstesc, știi cât de mult țin la tine. Când am venit azi aici, credeam că nimic nu va putea smulge mărturisirea pe care vreau să ți-o fac. Am socotit că voi izbuti să o țin toată viața ascunsă în sufletul meu până ce vom fi amândoi bătrâni. Dar Anies, o nădejde nouă s-a născut în mine, aceea când -mi va fi dat să spun și altfel decât surioară, un nume mult mai drag decât acela de surioară." Au podidit-o lacrimile, dar nu mai erau aceleași ca înainte, căci în ele licărea speranța. Anies, călăuză ma din totdeauna și sprijinul meu neprețuit, dacă pe vremea când am crescut aici împreună te-ai fi gândit mai mult la tine și mai puțin la mine, poate că pornirea nesocotită a inimii mele n-ar fi rătăcit atât de departe de tine, dar te-ai arătat mult mai presus decât mine și în toate bucuriile și necazurile adolescenței mele am avut atâta nevoie de tine, încât m-am deprins să-ți destăinuesc orice și să mă bizui pe sprijinul tău, așa că sentimentul acesta a înlocuit pe atunci iubirea adevărată și mare pe care o simt acum pentru tine. Plângea mereu, dar de bucurie acum, și se strângea la pieptul meu așa cum niciodată n-o văzusem, așa cum nici prin vis nu-mi trecuse că se va putea întâmpla cândva. Când o iubeam pe Dora, precum știi, Anies, da, a strigat ea din toată inima, și sunt fericită că știu. Când o iubeam pe Dora, chiar atunci nu mi-aș fi simțit dragostea desăvârșită dacă n-aș fi avut-o și pe a ta. Dar am avut-o și nimic nu mi-a lipsit. Iar atunci când am pierdut-o, ce m-aș fi făcut fără tine, Anies? S-a strâns mai tare în brațele mele, s-a lipit mai aproape de pieptul meu și-a pus mâna tremurândă pe umărul meu, iar ochii ei blânzi, a țintiți ai mei, străluceau printre lacrimi. Te-am iubit, scumpa mea, Anies, și când am plecat și cât am stat departe de țară Și m-am întors acasă pentru că te iubesc Am încercat să-i povestesc după acea lupta care s-a dat în sufletul meu Și hotărârea la care am ajuns Am încercat să-i dezvălui sincer și pe deplin tot ce s-a petrecut în mine Am încercat să-i arăt cum am nădăjduit să ajung la o cunoaștere mai desăvârșită Și a mea și a ei Cum m-am împăcat cu ceea ce mi-a adus această adâncire a cunoașterii Și cum venisem chiar în ziua aceea la ea credincios hotărârii luate. I-am spus că dacă mă iubea cu adevărat, mă putea lua ca soț, nu pentru că aș fi fost vrednic de ea, ci pentru că o iubeam și eu și am suferit destul de mult până ce să-i o mărturisesc. Anies, i-am zis, în clipa aceasta văd strălucind în ochii tăi credincioși duhul bietei mele neveste naive, ca un copil care-mi spune că e bine ceea ce fac și care mă leagă prin tine de cele mai duioase amintiri despre floricica ce s-au ofilit în plină floare. Sunt atât de fericită, trotud. Îmi simt inima prea plină și totuși trebuie să spun ceva." Ce iubito? Mi-a pus pe umer mâinile duioasă duioase și m-a privit liniștită, drept în ochi." Știi despre ce e vorba. Mă tem că nu prea știu. Hai spune-mi, draga mea. Te-am iubit toată viața." O, oh, eram fericiți, fericiți." Amândoi și mai ales ea vărsam lacrimi nu pentru încercările prin care ne fusese dat să trecem, ci lacrimi de bucurie văzându-ne uniți până la moarte. În seara acea de iarnă ne-am plimbat împreună prin câmpie și liniștea binecuvântată din sufletele noastre era împărtășită de întreaga fire. Cele din tâi au început să licărească pe cer în timp ce ne plimbam și privindu-le i-am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a călăuzit pașii către această pace de plină. Noaptea, când a răsărit luna, am stat împreună la aceeași fereastră veche. Anies și-a ridicat privirea senină spre razele de argint, iar eu i-am urmărit-o cu drag. Un drum nesfârșit de lung mi s-a deschis înaintea ochilor și-am zărit pășind cu greu în depărtare un băiețaș în zdrențe, singur și părăsit, care venea parcă să-mi spună că inima care bătea în clipa aceea alături de-a mea era a lui. A doua zi, pe la ora mesei, am ajuns acasă la mătușa mea. Pe ne-a zis că era sus mea. Era mândră să țină o întotdeauna curată, gata de a mă primi. Am găsit-o pe mătușa mea, stând lângă foc, cu ochelarii pe nas. Măi, băiatule, pe cine mi-a adus acasă?" a strigat mătușa mea, uitându-se prin întuneric. Pe Anies," i-am zis. Mătușa mea a rămas foarte mirată, căci mă înțelesesem cu Anies să nu-i spunem încă nimic. Când m-a auzit rostind numele lui Anies, și-a ridicat spre mine o privire plină de nădejde, dar văzând că arătam ca de obicei, și-a scos ochelarii cu un gest deznădăjduit și și-a frecat nasul cu ei. Totuși a primit-o foarte călduros pe Anies și curând ne-am așezat toți la masă în sufrageria de jos. Mătușa și-a pus de vreo două-trei ori ochelarii ca să se uită la mine, dar i-a scos repede, dezamăgită, ca să-și frece iar nasul cu ei spre marea supărare a domnului Dick, care știa că acesta era un semn rău. Știi că între timp, mătușico, i-am vorbit lui Anies despre ceea ce mi-ai spus?" I-am zis eu, după ce am isprăvit masa. Ai făcut foarte rău trot și nu te-ai ținut de cuvânt, m-a dojenit mătușa mea, înroșindu-se ca focul. Sper că nu te-ai supărat, mătușico, și sunt sigur că o să te bucur aflând că Anies nu se simte nefericită în dragoste. Nerozi, prostii, am urmăit mătușa mea. Văzând-o supărată, m-am gândit că nu se cuvenea să o mai lungesc. Am strâns-o pe Anies în brațe, în spatele fotoliului ei, și amândoi ne-am aplecat spre ea. Mătușa mea a bătut din palme, s-a uitat la noi prin ochelari și-a făcut o criză de nervi. Pentru prima și ultima oară de când o știam. Atrasă de zgomot, pe Gotia-a sosit în grabă. În clipa când și-a revenit, mătușa mea s-a repezit la ea, i-a spus că e o bătrână nebună și a strâns o în brațe cu toată puterea. După aceea l-am brățișat pe domnul Dick, care s-a simțit foarte mândru, deși era cam nedumerit, și apoi l-a povestit ce se întâmplase. Și toți am fost foarte fericiți. Nu-am putut afla dacă mătușa mea în ultima noastră discuție, recursese la o minciună nevinovată sau nu-mi cu adevărat gândurile. Mi-a spus că Anies urma să mărite și asta trebuia să-mi fie de ajuns, m-a lămurit ea. Cât despre adevărul vorbelor ei, nimeni mai bine decât mine nu se putea încredința. Peste două săptămâni am căsătorit. Treadles și Sofia, doctorul și doamna Strong, au fost singuri invitați la anunta noastră. I-am părăsit cu inimile pline de bucurie și am pornit într-ăsura amândoi o strângeam în brațe pe aceea care a fost întotdeauna izvorul celor mai prețioase năzuinți care m-au sufletit vreodată, pe aceea care ființă mi era adânc sădită în suflet și în jurul căreia mi se desfășura întreaga viață. Soția mea, iubita mea și iubirea mi-era clădită pe o stâncă. Soțul meu iubit, mi-a zis Anies, acum, când îți pot spune astfel, mai am să-ți mărturisesc ceva. Să auzim, iubito, eu am din noaptea când a murit Dora, te-a trimis, să mă chem lângă patul ei Da Mi-a spus că vrea să-mi lase ceva Bănuiești ce anume? Credeam că bănuiesc Am strâns-o mai tare la pieptul meu pe soția care de atâta vreme îmi purta o dragoste curată Mi-a spus că îmi făcea o ultimă rugăminte și îmi lăsa cu limbă de moarte o datorie de împlinit Anume, ca numai eu să ocup locul ce va rămâne gol după moartea ei Anies și-a capul de pieptul meu și-a început să plângă și-am plâns și eu împreună cu ea, deși eram amândoi atât de fericiți. Capitolul 34 Un musafir Mă apropii de sfârșitul acestei povestiri. Mai este încă o întâmplare de care adesea mă amintesc cu plăcere și fără de care ar mai lipsi poate un fir din pânza pe care cu atâta grijă am țesut-o. Au trecut zece ani fericiți de când m-am căsătorit. Între timp, renumele și averea mi-au sporit și mă simțeam fericit în căsnicie. Într-o seară de primăvară, stăteam cu Anies lângă focul din cămin, în casa noastră din Londra, iar trei dintre copiii noștri se jucau prin odaie când, deodată, mi s-a spus că un străin dorea să mă vadă. Fusese întrebat dacă venise pentru o chestiune de afaceri și răspunsese nu. Venise, cale lungă, numai pentru plăcerea de a mă vedea. Era un om bătrân, care arăta ca un fermier, mi-a spus slujnica. Această veste a stărit o anumită agitație în casă, că ceva farmecul unei taine și l-amintea copiilor de un basm pe care ei îl îndrăgiseră de când Anies îl tot povestea. Un basm despre sosirea unei ursitoare bătrâne și haine, înveșmântată într-o manta și care ura pe toată lumea. Unul dintre băiețași și-a ascuns capul în poala maică pentru a se feri de primejdie, iar mica Anies, cea mai mare dintre copii, și-a așezat păpușa pe, pe scaun în locul ei, și s-a dus să se ascundă după perdele, de unde-și scotea din când în când buclele aurii ca să vadă ce se mai întâmplă. Poftește-l înăuntru, am poruncit eu, și curând a apărut, oprindu-se în pragul întunecos, un moșneac cu părul alb. Micuța Anies, atrasă de înfățișarea lui, s-a repezit spre el să-l aducă înăuntru, iar soția mea, înainte ca eu să-i fi putut vedea limpe de chipul, s-a ridicat și mi-a strigat cu glasul bucuros și agitat că era domnul Pegoti. Într-adevăr, el era. Îmbătrânisă, dar părea voinic, rumen la față, viguros. Când a mai revenit din prima emoție, s-a așezat lângă foc, cu copiii pe genunchi și în timp ce văpăile din vatră îi jucau pe obraz, mi-a părut un bătrân zdrav, robust, frumos și plin de viață, cum nu mai văzusem vreun altul. Domșorile Davy, mi-a zis el și numele acesta și glasul de odinioară îmi păreau atât de firești. Domșorile Davy, abia erai cât cel mai mic când te-am cunoscut pentru întâia oară. Și Emily nu era nici cea mai mare, iar bietul nostru, Hem era doar un băiețaș. Vremea care s-a scurs de atunci m-a schimbat pe mine mai mult decât pe dumneata, i-am răspuns eu. Dar să-i trimite pe și ăștia scump la culcare și pentru că nu se cade ca vreo altă casă din Anglia să-ți slujdească dreptată post, spunem unde să trimit să-ți bagajul. M-aș fi mirat să nu fi venit și cu desaga acea veche și neagră care bătuse atâtea drumuri. Și apoi să bem un pahar de grog, ca cel din Iarmus și să aflăm ce s-a mai petrecut în acești zece ani. Ai venit singur?" l-a întrebat Anies. Da, doamnă, singur, singurel," i-a răspuns domnul Pegoti, sărutându-i mâna. L-am așezat între noi și nu știam ce să mai facem ca să-i arătăm bucuria revederii. Și timp ce ascultam glasul atât de bine cunoscut, îmi închipuiam că tot nu și-a încetat pribegia în căutarea scumpei sale nepoate. Am călătorit pe multe ape ca să vin să stau câteva săptămâni aici," a spus domnul Pegoti. Dar sunt deprins cu apa, mai ales când e sărată. mi dragi prietenii, așa că venii. Iată, uită, vorbesc ca în poezie, fără să vreau." S-a mirat singur domnul Pegoti. Ai de gând să faci iar atâta drum așa de curând?" l-a întrebat Anies. Da, doamnă," a răspuns el. Înainte de plecare, i-am făgăduit lui Emily că o să mă întorc. Cu trecerea anilor n-am prea întinerit și dacă n-aș fi pornit acum, poate că n-aș mai fi putut face drumul ăsta niciodată." și întotdeauna m-am gândit că, înainte de a fi prea bătrân, trebuie să vin să-l mai văd odată pe domnșorul Davy, alături de drăguța lui nevastă, care înflorește într-o căsnicie fericită. M-a privit de parcă nu se să mai sătura să ne vadă. Râzând, Anies i-a dat la o parte de pe frunte câteva șuvițe cărunte, ca să ne poată vedea mai bine. Și acum, i-am spus, povestește-ne tot ce știi despre felul de viață de acolo. Nu prea mult de povestit, mi-a răspuns el, am plecat de aici cu gândul să răzbim și am izbutit. Am muncit așa cum se cuvenea, poate că am dus-o mai greu la început, dar până la urmă am răzbit. Ba cu creșterea vitelor, ba cu păstoritul, ba cu una, ba cu alta, am scos-o la capăt cum e mai bine. M-a ajutat Dumnezeu, a adăugat domnul Pegoti plecându-și cu cernic capul și am propoșit mereu. Asta cu vremea, dacă nu ieri, azi și dacă nu azi mâine. Și Emily? Am întrebat eu și a deodată. Emily, a spus el, după ce s-a despărțit de dumneata doamnă, trebuie să spun că te pomenea în toate rugăciunile ei, căci auzeam cum și le făcea în dosul perdelei când ne-am așezat pe meleagurile acelea, și după ce, în amurgul când am plecat, nu l am mai zărit nici pe domșorul Davy, a fost tare abătută la început. Dacă ar fi aflat ceea ce domșorul Davy a avut bunătatea să-i ascundă, cred că s-ar fi propădit. Dar printre cei de pe punte erau și câțiva bolnavi și ea s-a apucat să-i îngrijească, și se găseau și mulți copii pe corabie, cărora ea l-a purtat de grijă. Și așa s-a făcut că tot ajutându-i pe alții, n am mai avut o clipă de răgaz și asta i-a priit. Și când a aflat de nenorocirea aceea? l-am întrebat. Mai întâi am aflat eu și după aceea, timp de aproape un an, am putut să-i o ascund. Trăiam pe atunci într-un loc retras, cu copaci minunați și cu trandafiri care se cățărau până pe acoperiș.